Мені це зовсім не подобається. Дивно. Я починаю думати. Мені хочеться, щоб Джон відвіз мене звідси. Мені важко говорити з Джоном про хворобу, тому що він дуже розумний і так любить мене. Але минулої ночі я так і спробувала. Світив місяць. Його сяйво заливало все навколо, як і сонячне проміння. Іноді я просто не виношу його вигляду. Він так повільно повзе по небу, по черзі заглядаючи то в одне вікно, то в інше. Джон спав, і мені дуже не хотілося його будити. Тому я сиділа смирно і дивилася на шпалери в плямах місячного світла, що рухалися по сполучених хвилях, поки мене не кинуло в тремтіння. Мені здалося, що незрозуміла постать струснула візерунок, ніби намагаючись вибратися назовні. Я тихенько встала і підійшла перевірити, чи шпалери ворушилися. А коли повернулася, Джон прокинувся. «Що таке маленьке моє?» – запитав він. «Не ходи ось так, без нічого інакше застудишся». Я вирішила, що тепер саме час поговорити, і сказала йому, що тут я погано одужаю і що хочу, щоб він відвіз мене звідси. «Але чому, Люба?» – заперечив він. «Наша оренда закінчиться за три тижні, і я не бачу причин їхати раніше. Вдома ще не закінчено ремонт». До того ж я зараз просто не можу виїхати звідси. Звичайно, якби тобі загрожувала небезпека, я не забарився б це зробити. Але тобі справді набагато краще, Люба. Помічаєш ти це чи ні? Я лікар, і я точно знаю. Ти набираєш вагу, кольор обличчя стає здоровішим, у тебе покращується апетит. І мені все втішніше на тебе дивитися. О, вазі не додала, відповіла я, ані трохи. А апетит у мене, напевно, краще вечорами, коли ти поряд. «Але вранці він гірший, бо ти їдеш». «Ой, серце моє», – сказав він, обійнявши мене. «Вона хворіє, коли їй заманеться. Давай, ну, не витрачатимемо даремно дорогий час і ляжемо спати, а вранці все обговоримо». «Значить, ти нікуди не поїдеш?» – похмуро запитала я. «Та як я зможу, Люба? Ще три тижні, а потім ми кудись прокотимося на кілька днів, поки Дженні приведе будинок в порядок». «Справді, Люба, тобі набагато краще. Може, краще фізично?» Почала я, і зупинилася, бо він сів прямо і подивився на мене таким суворим і докірливим поглядом, що я більше і слова не могла вимовити. «Люба», – продовжив він, благаю, – «заради мене, нашої дитини і свого ж блага. Не дозволяй безглузді ідеї заволодіти твоїм розумом. Для твого душевного стану немає нічого небезпечнішого за нав'язливі думки». Все це дурні та надумані фантазії, хіба ти не віриш, коли я лікарі говорю тобі це? Звичайно, мені не було чого відповісти, і ми лягли спати. Він вирішив, що я заснула перша, але це не так. Я довгий час лежала, намагаючись визначити, чи змістилися візерунки на шпалерах. При денному світлі у візерунку яскраво проявляється відсутність упорядкованості та заперечення принципів композиції. І це постійно дратує погляд. Колір шпалер досить моторошний, він тривожний і викликає лють, а малюнок просто тортури. Іноді здається, що вдалося вивчити його досконало. Але варто придивитись уважніше, і він робить сальто назад. Вуаля! Він плескає по обличчю, збиває з ніг і топче. Дуже схоже на жахливий сон. Розвиті арабески зовнішнього малюнку нагадують грибковий наріст. Уявіть собі щеплені поганки. нескінченно низько їх, що розпухають і розростаються в нескінченних звивах. Ось на них і схожий візерунок. Але лише інколи. Є у цих шпалерах особливість, щось таке, чого, здається, ніхто не помічає, крім мене. Вони змінюються разом із освітленням. Коли сонце б'є у східне вікно, а я завжди чекаю на перший довгий промінь, вони перетворюються так швидко, що кожного разу не віриться. Тому я завжди на них дивлюся. При місячному світлі, місяць всю ніч, якщо з'являється, мені і на думку не спадає, що на стіні ті ж шпалери. Вночі при будь-якому освітленні, в сутінках, при свічках, при світлі лампи, але найгірше при місячному світлі візерунок перетворюється на грати. Я про загальний малюнок, за яким виразно видна жінка. Я довго не могла збагнути, що щаїться під загальним візерунком, але тепер я абсолютно впевнена, що там жінка. При денному світлі вона тиха та пригнічена. Думаю, малюнок сковує її. Адже ось загадка. Він і мене годинами тримає у нерухомості. Тепер я дуже довго лежу. Джон каже, що це мені на користь спати скільки зможу. Саме він привчив мене спати вдень, змушуючи прилягти на годинку після їжі. Впевнена, що це дуже шкідлива звичка, бо, самі бачите, я не сплю. Вона породжує обман. Тому що я не кажу, що не сплю. Ні-ні. Справа в тому, що я починаю боятися Джона. І іноді він, здається, мені дуже підозрілим, і навіть у Дженні з'являється незрозумілий погляд. Іноді я наче висуваю наукову гіпотезу, Можливо, вся справа в шпалерах. Я почала входити в кімнату під невинним приводом і непомітно спостерігала за Джоном. Кілька разів я підловлювала його, дивлячись на шпалери. І Дженні теж. Одного разу я підловила її, коли вона торкнулася їх рукою. Вона не знала, що я у кімнаті, а коли я її запитала тихим, дуже тихим голосом і дуже стриманим тоном, що вона робить зі шпалерами, Дженні різко обернулася, ніби її схопили за руку, як злодійку, і одразу розлютилася, що це я її так лякаю. Потім вона заявила, що від шпалер один суцільний бруд, і в мене на одязі маса жовтих плям. І у Джона також. Потім додала, що нам треба бути обережнішими. Прозвучало безневинно, правда? Однак я знаю, що вона вивчала візерунок. Тоді я твердо вирішила, що його таємницю ніхто не розгадає, крім мене. Тепер моє життя тече набагато цікавіше. Розумієте, мені є чого очікувати, що передчувати та за чим спостерігати. Я дійсно стала краще їсти і спокійніше поводитися. Джон задоволений, що я одужаю. Днями він навіть засміявся і сказав, що я, мабуть, розквітаю, незважаючи на ці шпалери. Я обірвала його легким сміхом. Я зовсім не мала наміру говорити, що це все через шпалери, інакше б він почав з мене кепкувати. Можливо, він навіть захотів би забрати мене звідси. Тепер я не хочу їхати, поки не впізнаю все до кінця. Залишився ще тиждень, і мені здається, що цього часу вистачить. Я почуваюся набагато краще. Ночами я сплю мало, бо з цікавістю спостерігаю за метаморфозами шпалер, проте надолужую втрачене в день. У денний час навалюється втома, і думки плутаються. На грибковому нарості постійно з'являються нові пухерці, забарвлені на всі відтінки жовтого. Мені не вдається їх порахувати, хоч я чесно намагаюся це зробити. Якого дивного жовтого кольору ці шпалери! Колір цей змушує мене думати про все жовте, що я бачила раніше. Не про щось гарне на зразок жовтців, а про старе, брудне і неприємне ганчір'я. Але ж палери мають ще одну властивість – запах. Я вловила його відразу, як тільки ми увійшли до кімнати. Але коли в ній багато яскравого сонця та повітря, аромат не здається неприємним. Тепер вже на тиждень зарядили дощі, та ще з туманами, тож неважливо, відчинені вікна чи ні, запах посилився. Він розповзається по всьому будинку. Я відчуваю, як він висить у їдальні, ховається у вітальні, крадеться коридорами і чатує на сходах. Він забирається у волосі. Навіть коли я вирушаю кататися вверх в гарторізку обернутися, запах поряд. А ще має незрозумілий компонент. Я довгими годинами лежала, намагаючись зрозуміти, визначити, на що він схожий. «Він непоганий». Але це ледь вловими, дуже тонкий, і одночасно найстійкіший з усіх ароматів, що зустрічалися мені. За теперішньої сирої погоди він просто жахливий. Я прокидаюся ночами і відчуваю, як він нависає наді мною. Спершу він мене турбував. Я серйозно подумувала, чи не підпалити будинок, щоб винищити запах. Але тепер я звикла до нього. Єдине, що мені і про нього відомо, він такого ж кольору, як шпалери. Жовтий запах. На стіні з'явилася кумедна мітка. Внизу, поряд із плінтосом, смужка, що біжить по периметру кімнати. Вона тягнеться за всіма меблями, окрім ліжка. Довга, пряма і розмазана, наче її втирали у стіну. Цікаво, як це вийшло? Хто це зробив і навіщо? Навколо, довкола, довкола кімнати, колами, колами, колами. У мене від цього голова кругом йде. Нарешті я виявила щось цікаве. Після довгих нічних спостережень за метаморфозами шпалер я помітила ось що. Зовнішній малюнок справді рухається, і це не дивно. Жінка під ним трясе його. Іноді мені здається, що за основним візерунком багато жінок, часом там лише одна. Вона швидко повзає по колу, стрясаючи малюнок. Вона завмирає на дуже світлих місцях, а в дуже темних хапається за грати і щосили їх трясе. Жінка хоче назовні. Однак крізь візерунок не можна пробратися, він душить і душить і душить. Думаю, саме тому на шпалерах так багато голів. Вони просуваються, потім візерунок їх здавлює, привертає догори дригом і вибілює очі. Якщо ці голови зафарбувати або взагалі прибрати, стіни виглядали б не так моторошно. На мою думку, та жінка вдень виходить з дому. Я вам поясню, але лише між нами. Я її бачила. Її видно з усіх вікон. Це та сама жінка, я впевнена, бо вона весь час повзе, а більшість жінок удень не повзають. Я бачу її на дорозі в тіні дерев, поки вона повзе вперед і ховається в заростях ожини від екіпажів, що проїжджають повз. Взагалі я її не звинувачую. Напевно, це принизливо, коли тебе... Застають, повзаючи серед білого дня. Коли я повзаю в день, завжди замикаю двері. Вночі я цього робити не можу, оскільки знаю, що Джон негайно щось запідозрить. Джон тепер дуже дивний, тож я не хочу його дратувати. Як шкода, що він зі мною в одній кімнаті, до того ж я не хочу, щоб уночі цю жінку бачив хтось крім мене. Я часто гадаю, чи зможу побачити її відразу з усіх вікон. Однак, як би швидко я не рухалася, вона лише в одному вікні. І хоча я завжди її помічаю, вона, напевно, може повзати швидше, ніж я пересуваюсь, Іноді я спостерігаю її далеко, на відкритому просторі, де вона повзає дуже швидко, як тінь від хмар на сильному вітрі. Як би тільки можна було відокремити зовнішній малюнок від того, що під ним, мабуть, я помалу це зроблю. Я виявила ще одну кумедну штуку, але поки що про неї не розповім. Не можна надто довіряти людям. Залишилося всього два дні, щоб прибрати шпалери, і мені здається, що Джон починає щось помічати. Мені зовсім не подобається його погляд. А ще я чула, як він ставив Дженні масу медичних питань про мене. Вона дуже докладно все йому доповіла. Сказала, що я багато сплю вдень. Джон знає, що я погано сплю ночами, незважаючи на те, що я поводжуся так тихо. Він і мені ставив купу різних питань, вдаючи себе люблячим і дбайливим. Наче я не бачу його наскрізь. Проте його поведінка не дивує. Він три місяці спав серед цих шпалер. Серйоз, вони цікавлять тільки мене, але, напевно, поступово вплинули і на Джона, і на Дженні. Ура! Сьогодні останній день. Але мені вистачить. Учора Джон залишився ночувати в місті і повернеться лише ввечері. Дженні хотіла лягти спати зі мною, ось хитра яка. Але я заявила, що, напевно, за ніч відпочину краще, якщо залишуся одна. Розумний хід, адже я була дуже не одна. Як тільки виглянув місяць, бідолаха почала повзати і трясти візерунок, і я схопилася і побігла їй на допомогу. Я тягла малюнок, а вона трясла його. Я його трясла, а вона тягнула, і до ранку ми віддерли кілька метрів шпалер. У висоту до смуги на рівні моєї голови та горизонтально, півкімнати. Коли зійшло сонце і страшний візерунок почав з мене сміятися, я заявила, що сьогодні ж з ним покінчу. Завтра ми їдемо, і меблі з моєї кімнати забирають назад, щоб усе тут було як до нас. Дженні здивовано оглянула стіну, але я весело пояснила, що зробила все це через злобу на цю гідоту. Вона засміялася і відповіла, що і сама б не проти зробити те саме, але мені не можна втомлюватися. Отак вона себе і видала. Але я ще тут, і окрім мене ніхто не торкнеться цих шпалер, жодна жива душа. Вона спробувала виманити мене з кімнати, надто наполегливо я одразу це помітила. Однак я заперечила, що тут так тихо, порожньо і чисто, що я, мабуть, знову приляжу і посплю, скільки зможу. «На вечерю мене не будити. Сама зателефоную, як прокинусь. Так от, тепер вона пішла, прислуги теж немає, меблі винесли, не залишилося нічого, крім величезного кістяка, ліжка з матрацом, з полотна, який був на ньому раніше. «Сьогодні вночі ми спатимемо внизу, а завтра сядемо на катер і вирушимо додому. Я просто обожнюю цю кімнату, особливо знову спорожніло». Як же добре попрацювали діти. Ліжко погризно у багатьох місцях. Однак треба братися за роботу. Я замкнула двері і скинула ключ на доріжку, що веде до вхідних дверей. Не хочу виходити звідси і не хочу, щоб сюди хтось увійшов, доки не повернеться Джон. Мені хочеться його здивувати. У мене є мотузка, яку не знайшла навіть Дженні. Якщо ця жінка таки вибереться і спробує втекти, я її зв'яжу. Але я зовсім забула що зможу дотягнутися високо, тільки якщо на щось встану, а ліжко не зрушити з місця. Я намагалася підняти і підштовхнути його, поки не заломило в ногах. Потім розлютилася і відкусила шматочок дерева в кутку, через що розбулілися зуби. Потім я обдерла всі шпалери там, куди змогла дістати з підлоги. Приклеїли їх жах, як міцно, а візерунку від цього суцільна радість». Всі голови удавлеників, вирічені очі і грибні нарости. Що розповзаються, просто заходяться від сміху. Я так лютую, що готова навіть чайдушний вчинок. Стрибок з вікна став би чудовим маціоном, але грати такі міцні, що й намагатися не варто. До того ж я цього не зроблю. Звісно ж ні. Я усвідомлюю недоречність такого кроку. До того ж його можуть хибно витлумачити». Мені навіть не хочеться виглядати з вікна. Зовні так багато жінок, що повзають і пересуваються вони дуже швидко. Цікаво, а вони всі, як і я, вилізли зі шпалер? Але тепер я надійно прив'язана прихованою мотузкою. Мене вам туди на дорогу не витягнути. Думаю, доведеться повернутися під візерунок, коли настане ніч. А це нелегко. Як же приємно повзати цією великою кімнатою, як хочеться. З дому виходити не бажаю». Не вийду навіть, якщо Дженні попросить, адже на вулиці доведеться повзати землею, до того ж там усе зелене, а не жовте. А тут я можу плавно повзти по підлозі, і плече щільно прилягає до довгої вм'ятої в стіни смухи, тож збитися з шляху не вдасться. «Ой, ось і Джон за дверима марною, наче ти не зможеш їх відкрити. Як же він кричить і ломиться?» «Тепер кричить, що принесли сокір. Як не соромно ламати такі гарні двері!» Джон не любий!» – сказала я якомога ніжнішим голосом. «Ключ унизу, біля ганку, під листом подорожника». Це змусило його ненадовго замовкнути. Потім він сказав дуже-дуже тихо. «Відчини двері, Люба!» «Не можу!» – відповіла я. «Ключ унизу, біля вхідних дверей, під листом подорожника». Я ще кілька разів повторювала ці слова дуже тихо і повільно. Так часто, що йому довелося спуститися і пошукати ключ. Він, звичайно ж, його знайшов і відчинив двері. Потім зупинився, як укопаний на порозі. «У чому річ?» – скрикнув. «Він заради Бога, що ти робиш!» Я, як і раніше, повзла і лише озирнулася на нього. «Нарешті я вибралася», – сказала я. «Наперекір тобі і Дженні, і обдерла майже всі шпалери, тому назад вам мене не сховати». «Однак, що чого б йому не притомніти?» Але він і справді зомлів і рухнув прямо біля стіни на моєму шляху. Так що мені щоразу доводилося через нього переповзати. Кінець.